Walikuddin, barangallahu wabarakum, saya akan memasuki syubhad kedua dari syubhad-syubhad khawarij yang dengannya mereka berusaha merekrut menarik putra-putri muslim, Yaitu seruan Amar Ma'ruf Naimungkar. Amar Ma'ruf Naimungkar juga salah satu alat ibaratnya. Allah menyatakan wal oh. takum lingkum ummatul yaduruna idal khair wajahunya di ma'ruh wajanau na'abil mukar hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang Mengajak kepada kebaikan dan menjeru kepada yang ma'ruf dan arah mencegah dari yang Mungkar Ibadah tetapi juga sebagaimana dilihat ma'ruf ma'ruhnya mukar ada kata tertibnya. Ada aturan-aturan Ada syarat-syaratnya Dibahas oleh para ulama Menyebutkan dari dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah Rasul Nah ternyata Amal ma'alut naik muka itu luas Amal ma'alut naik muka Dalam teman Kita punya teman ya? Berlaku juga amal ma'alut naik muka Kalau ada teman kita Solatnya tidak berjamaah Ini muka Rasulullah memerintahkan ke kita akhir di Jamah, maka kita nyatakan Ayo, kita pergi ke masjid Sholah Ini namanya Amar Ma'ruf Naim Munkar Amar Ma'ruf Naim Munkar juga di dalam sekumpul rumah tangga keluarga, Suami kepada istri, istri kepada suami Suami ayah kepada anak Dan seterusnya Amar Ma'ruf Naim Munkar juga berlaku untuk tetangga Muslimin, jiran Jiran kita Dan seterusnya tetapi amar ma'ruf nahi munkar yang diserukan oleh kaum khawarij adalah jenis amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya khusus mengarah kepada waliul Amar pemerintah. Nah, kalau kita lihat ternyata itu bukan amar ma'ruf nahi munkar tapi amar munkar nahi ma'ruf Buktinya kita lihat mereka jarang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang melakukan ibadah menyedisi Sunnah Rasul Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mencegah akidah-akidah yang menyimpang dari akidah sunah Nabi dan pula tauhid. Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan muamalah kaum muslimin tetapi lebih tertuju kepada hakim atau sultan atau penguasa Apa seruan mereka? Seruan Bahwa pemerintah tidak adil Bahwa pemerintah walil Dan beberapa seruan yang lainnya Pemerintah tidak berhukum dengan syariat Allah Ini tersendiri Kita akan bahas Kita berhasil sekarang Ternyata mereka tidak menghargai ibadah amal ma'ud na'imungkan. Kalau kita punya teman, dia salah. Ada kemungkaran padanya. Yang memungkinkan kita untuk menasehati dia secara sendiri. Apakah termasuk ikhman. Kita menyatakan ini pula, kemungkarannya ini, ini, itu, ini, itu. Dia dapat orang. -orang. Bukan berjalan daripada hikmah. Dan dengan itu dia tidak melakukan amal ma'ud na'imungkan karena dia telah melanggar. Begitu juga kepada waliul amr. Subhanallah. syekh Rabi' al-Madkhali hadhirahullah dan Syekh Muhammad bin Salih bin Zeinidin. Beliau bahawa Al-Nur ma'ruf yang dimaukan oleh Khawarij bermacam-macam. Namun permulaan munculnya Khawarij Amal-amal yang mereka lakukan Adalah terkait dengan masalah harta Masalah keadilan Masalah uang rakyat Uang negara Nah Coba kita lihat peristiwa Dulu Huwaisirah Dulu Huwaisirah Kata Syed Islam Ibu Tanya Dan Hafid Ibu Hajar Al-Assalani Dia adalah perintis Kelompok Al-Qawarij Dhul Huwazirah Namanya Zuhair bin Furqus Al-Kamili Adalah Perintis Al-Qawarij Apa tidak akan dia Yaitu Sebagaimana diwarikan oleh Imanul Bukhari Dan yang lainnya Dari Sohaba Abi Zaid Al-Qudri Rabi Allahu Anhu Hila ma'yaksib Rasulullah Sallallahu Kisah zaman jauh Rasululillahina yang dahulu lahiru wayserah, ketika Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang, disebutkan dalam riwayat lain, yaitu hasil rampasan perang kunei. Rasulullah memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh yang diharapkan untuk bisa masuk Islam. Diharapkan keislamannya yang tadi lemah menjadi kuat. Dibagi dengan rasul Dengan kebijakan Nabi sebagai Waliul Amr dan juga sebagai Rasul Dibagi Datang dulu saya sekarang dengan akalnya yang pendek Cara berpikirnya yang sempit Beda dengan Waliul Amr Waliul Amr itu melihatnya jauh Kita sebagai rakyat Melihatnya itu sempit Maka dulu Kuih seorang menyatakan Ibn ya Muhammad Berbuat adillah engkau Muhammad Nabi disuruh berbuat adil. Nah, inihati qisma ma urid biha wajh Allah. Sesungguhnya pembagian cara seperti ini tidak ikhlas. Punya kepentingan-kepentingan. Maka Rasulullah menyatakan ilam ahdin ala faman ya'tid. Kalau saya sudah sebagai rasul sekarang ini enggak bisa berbuat adil. Siapa lagi manusia yang bisa berbuat adil? Saya saja sudah tak bisa. Nah. Kemudian waktu Umarul Khauf dan riwayat lain kali di berwajib meminta izin untuk menebas leher orang ini. Kemudian Rasul menyatakan jangan. Ya, sesungguhnya akan muncul nanti pengikut orang ini akan muncul. Yaitu khawarij. Apa masalahnya? Masalah yang dieluh-eluhkan adalah masalah. Rakyat atau uang negara. Sekarang kita melihat pemerintah membuat kebijakan, muncul beberapa kelompok Islam mengkritik. Nanti kebijakan lain lagi dikritik lagi, sehingga suasana itu gaduh. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah salah satu seruan kelompok koleris sehingga. Siapa sih seorang Muslim yang tidak senang Amar Ma'lum Nahim Mungkar? Pasti dia suka Amar Ma'lum Nahim Mungkar. Namun kita harus belajar tentang ibadah yang namanya Amar Ma'lum Nahim Mungkar. Bagaimana ketentuannya? bagaimana cara-caranya. Kalau tidak bisa begini bagaimana caranya. Berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lainnya Itu Ammar Ma'ruh Nah Terkait dengan Waliul Amr tadi sepanjang berbincang Di dalam muhabarah e, Sebelum luhur Baru Rasulullah telah menyebutkan Tentang akan munculnya penguasa-penguasa Yang balik nah, Sampai dalam beberapa hadis disebutkan Baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sabi dan ta'aa, di yusrinah, warusrinah, di masjidina, wa madrahinah, walaahataraatina. Kami di oleh Nabi. Apa isi bayat itu? Di antaranya agar kami tetap mendengar dan taat kepada penguasa kami. Baik dalam keadaan kami semangat untuk mentajinya atau dalam keadaan kami malas, harus tak. Baik dalam keadaan kami suka ataupun tidak suka, tetap harus sang wafah. Baik juga penguasa kami itu penguasa yang tidak mau memikirkan kepentingan rakyat. Maunya adalah kepentingan dirinya dan keluarganya. Kata Rasulullah, tetaplah kalian sang wafah. Nah, dan pembahasan ini sangat panjang sekali berarti ingkar-mukar kepada Waiwil Amr kepada pemerintah berbeda dengan ingkar-mukar kepada sesama kita ada ketentuan-ketentuannya maka dari itu jangan mudah kita terbawa oleh ajakan Amr Maruf naik muka kalau di Indonesia entah di Malaysia ada atau tidak ada beberapa kelompok melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menghancurkan tempat-tempat perjudian, kafe-kafe, ya, dia juga membawa senjata, membawa benda-benda tajam. Sampai terjadi berbagai efek negatif. Apakah yang sudah digenapkan? Jauh dari tidak dibenar. Nah, tidak dibenar. Kenapa? Karena Nali mungkar dengan kuat Dengan kekuatan, dengan tangan Memukul, menampar ya, Mencambuk Dan yang semisanya Itu adalah hak dan tugas Walaam Bukan tugas kita-kita Nanti akan terjadi pertempuran sesama rakyat Dan sudah terjadi Orang-orang yang tadi kapinya dihancurkan Mereka punya kekuatan juga Akhirnya dibalas Sampai ada yang terbunuh. Mana dosanya yang lebih besar? Membunuh jiwa seorang Muslim atau minum khamr? Membunuh jiwa. Dosa itu bertingkat-tingkat ya. Kan? Dosa itu berperingkat. Dosa membunuh seorang Muslim itu peringkatnya lebih besar, dosanya jauh lebih tinggi dibandingkan minum khamr. Walaupun minum khamr termasuk al-kabair. Termasuk baginya daripada dosa-dosa besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awal majuba bain al abdiyau melpiyal adzima." Perkara keributan pertama yang akan diadili oleh Allah di hari kiamat adalah urusan darah. Ad-dima Ini salah satu efek negatifnya. Maka dari itu. Mereka telah melanggar salah satu aturan amal ma'uddin. Sampai ada yang melakukan rajam kepada pezina. Itu tugasnya waliun. Amal. Yang boleh organisasi muasdasa ya, jamaah tertentu melakukan eh, ikhoma del hudu. Barat